My a Tomáši jsou jedna. Všichni jedou, pláká nás dobrodružství. Všichni jedou, to jsou Tomáš a přátelé. Všichni jedou tolik přátelských tváří. A svět je jen krůček od nás. Na svět a dobrodružství všichni známe Tomáš a Lokomotiva Tomáš. Lokomotivy na Sodoru se malují na mnoho nejrůznějších barev. Mně se líbí modrá barva, ale podle Jamesa je jeho červená nejnádhernější na světě. Jenom si to představte, jak by mu bylo, kdyby ho namalovali jinou barvou. Nastupovat čeká nás dobrodružství. Lokomotiva mnoha barev. Jedno dne se James vytahoval. Chtěl dokázat, že je nejrychlejší červenou lokomotivou na Sodoru. K tomu se hli brzy, nemohl zastavit a narazil do depa. A tak James se rychle poslali do strojovny na opravu. Podívejte na moji krásnou barvu. Buď bez obav, můj příteli, za chvalinku tě zase opravíme. Když si mi tlustý přednosta řekl, že jestli zase budu zlobit, tak mě nechá natřít na modro. Omlouvám se, šéfe, nemůžu najít tu červenou barvu, za to máme plno modré. Modrá? Uh, jestli mě natřete na modro, tak už nebudu stejný. Přijízdí James Jamesy, kam se podílá tvoje zářivá červená? Vždyť vypadáš jako Tomáš Co? Hm. Jsem modrý Ale ne Modré lokomotivy nikomu nepřipadají nádherné Já. Gordon odpadl bolího kotel Prosím tě Jamesy, můžeš za něj odvést express? S touhle barvou ne co by řekli ostatní? Vždyť je úplně jedno, jakou máš barvu, Jamesy. Důležité teď je, že jsi velmi užitečný. Hele, tati, náš vlak dneska potáhne Edward. Ach, jo. Co? Tažení expresu nikdy nebylo tak snadné. Ty vozy jsou lehké jako pírko. Můžu jít jak rychle chci, juhu! Dělejte místo důležité na promočeně. Projďte Express! Jamesy, přestaň se vytahovat! Zase někde narazíš! Jo, jo, jasně! Já, oh, <sík> jenom se mi to zdálo. <sík> Přijíždí James. Jamesy, jsi to ty? Vždyť vypadáš jako já. Huh? Jsem zelený? Ach, to je strašné. <laughs> Aspoň si zase na kolejích, Jamesy. A jedeš právě včas. Henry se opozdil. Tlustý přednost a řekl, že máš odvést tenhle těžký nákladní vlak. Hmm. Ten těžký nákladní vlak mi opravdu přijde dost lehký. Možná, že tě ta zelená barva dělá silnějším. Silný a zelený jako Henry. Takový jsem já. Možná by tě měli přemalovat na zelenorouzí. Pak bys byla silná jako já a Henry. A ty by se směl přestat vytahovat. tě budeš mít další nehodu. Yupi! Yeah. <tipasy> tohle je příliš, další noční můra! Jsi, jsem tak rád, že tě nám tlustý přednost napůjčil. Spencera jsme totiž zapůjčili. Yeah. Je, vidět, že jsi nechal naleštit stříbrnou barvu. Velmi chytrá. Stříbrná? Ano, tomuhle říkám nádherný vzhled. Vypadá hmm. oh, oh, oh. vypadám ohromně. Přestaň se vytahovat. Juhu! Si, začíná to tady docela drncát. To se omlouvám. Jestli se budeš takhle vytahovat, tak se ti zase stane další nehoda. Další nehoda, další nehoda, další nehoda. Další nehoda, další nehoda. Další nehoda, další nehoda, další nehoda. Další nehoda, další nehoda. Dalšu, nehodu. Tomáši, hahaha, Ne, ne, už vážně nechci další hodu. Ah, ale ne, ne, ne, ne, Prosím, pane, omlouvám se, že jsem se včera vytahoval. Je mi jedno, jestli mě natřete modrou, zelenou nebo stříbrnou. Hlavně chci být zase, zase velmi užitečný, pane. <laughs> ano, Jamesy, kdyžsi jsem ti sice řekl, že jestli zase budeš zlobit, tak tě nechám natřít modrou barvou. Nicméně, vidím, že toho lituješ. Takže tě zřejmě natřeme tou barvou, která ti bude nejvíce slušet uh, uh, uh. Ahoj Tomáši Je, yeah, ahoj Jamesy Rád tě zase vidím na kolejích Jsi opravený a přetřený Dneska neřeknu ani jedno slovo o své barvě Vážně? Je jedno, jakou mám barvu Důležité je, že jsem velmi užitečný Kdo ti to řekl? No přece ty, Tomáši. Ve snu. Dovolíš? Sadím se, že můj červený lak vypadá zase nádherně. Je příjemné ukázat, co umíte ale příliš chlubení může způsobit velké problémy. Spencer se tak moc vytahoval svým velmi důležitým cestujícím, že ho nakonec zavezl na hliniště místo do Knapfordu. James si zase myslel, že je důležitá barva, kterou je natřený. Nezáleželo mu na barvě, vždy se musel vytahovat, a to i ve snu. Nakonec si James uvědomil, že s tím musí přestat. Jestli teda nechce mít další nehodu. Někdy si kvůli vytahování zapomenete dávat pozor. A to může způsobit plno problémů. Pojeď, váš! Už musíme jet. Příště na shledanou. Táhlot umí každý čtát. Palbu má každá vino, na nábraží dojedou. Všechnu práci vždycky splní, tu potom jenom brní. Jistou sotce poznámí, Tomáš je s námi. Tomáš! Jmenujeme se bratr Remeka! Lová a veselá! Versi! Už tu včas nám dá. Gordon, když se usmívá. Tak to všechno zná, že je znamý, ve všem pomáhá. To by nikdy neváhá. Lotomopy osmička, u ní děčka. Paru má každá jinou, na nádraží do jednou. Všechnu práci vždycky splní, depu potom jenom vrní, I jsou Všichni je douláká nás dobrodružství, a svět je jen kružek od nás. Náš svět a dobrodružství, všichni je známe Tomáš a přátelé. České změní vyrobilo Studio Bér v roce 2019.